No, més que serà un parell de preguntes i deixar-les molt no gaire. No disfrutem de temps perquè se'ns ha... Se sempre ens acceptem una mica. No? L'altre dia estava mirant i vaig veure una pregunta molt interessant. La pregunta és ens preguntem si som bons? Em va semblar una pregunta força punta inicialment, però l'estiu em vaig adonar que en realitat és una pregunta que ens fem molt i que sempre acabem dient que sí. I que a partir de llavors construïm sí, d'una manera o d'una altra, sí, sí. Ens acabem dient que sí, que som bons. Eh? Si no, ens construïm un altre hebreu o el que, sigui, el que faci falta el que faci falta per ser cosa. No, no ens deixen mai. El problema està en que el fes... Eh, per què fem això? Passatges com un dia? Per perquè volem tenir... En realitat, no ens estem preocupant tant de si som bons, sinó de la imatge que projectem. No ens estem preocupant tant de si som bons o no, sinó de la imatge que projectem. Això ve la relació amb tot el que hem anat parlant fins ara. Realment, per obrar bé, per obra bé, hem de despreocupar-nos més de la imatge i hem de centrar-nos més en la legitimitat, en buscar allò que és correcte realment i treballar conforme a la nostra consciència no tant a si som o no som bons quan treballem en si som o no som bons en realitat definitivament no ho som el que estem siguent és egoistes el que estem siguent és voler a vestir en mateixos com si ens veiem dolents com si ens veiem bons és igual eh? quan treballem amb això no ens centrem en un treball cap al benestar dels altres de sinó en un treball d'una imatge estètica cap per nosaltres ens Persones aquestes que abans parlaven de que elles no veuen com a dolents, les persones no es veuen gairebé ningú com a dolent, i si no, es fa una construcció d'aquí, d'allà i de, de, de, de pobrem bé. Eh? O si es veuen com a dolents, es veuen com els més dolents del món, que en realitat són bons, no? Els més dolents del món són els bons, els, els no envergüants de l'algú, no? Vaig veure que grans parts dels mals que tenim, els homes, em va quedar molt clar, guarden relació amb ser bo, amb voler ser bo. Que aquells que, volen, que aquells que obren decentment, anem a dir-ho així, per dir per dir, aquells que obren bé, no se centren molt en ser bons, se senten en fer lo adequat segons les seves pròpies eines i en el moment en què es troben. Perquè de vegades ens trobem en moments que no són els que nosaltres no vivim. De fet, sempre ens trobem en moments que no són els que nosaltres no vivim. Ara estic molt agitat, ara no tinc res a fotre, ara, ara m'atacen per aquí, ara m'atacen per allà, ara em decepcionen per llit, ara em decepcionen per allà, ara em fan això, ara no em fan res, ara no em fot ni cap ningú. Sempre tinc algun motiu per tot això. No? Ara, ara voldria una feina, ara en tinc una altra. Ara tinc la feina i el que no voldria, etc. I això em porta al desig i a la por que ja hem parlat abans. Eh? Vull ser bo, això és un desig. Vull ser. I si no sóc bo, imposa a ser dolent, impor a, eh? a ser dolent. Aquesta dicotomia ens porta un estat de molt malestar. Si en alguna coincideixo amb la doctrina catòlica és per les meves obres on coneixereu. Per tant, jo aquest any he començat, aquest any acadèmic començat amb la idea de que el que hem de fer és centrar se en una conducta. En una, en una conducta en una recta conducta l'any passat vaig parlar de la recta paraula aquest any parlo de la recta conducta quan no sóc capaç de fer de, de, de superar-ho mentalment almenys mantinc una conducta recta quan m'enfadro amb algú i no sóc capaç de treure-m'ho anteriorment almenys procuro mantenir una conducta recta responsable, alliberar-me de no mantenir una, una inèrcia que m'acondigueixi cap a qualsevol lloc perquè em trobo en les dificultats que em trobo important, no sé com sortir-me d'elles i a vegades simplement mantenint una forma mantenint una forma puc arribar a, fer, a canviar el fórmul no vull dir que sempre mantenint la forma canvia el fórmul, però incideix perquè la conducta acaba incidint en la meva ment, com la meva ment acaba incidint en la conducta. S'incideix en, en l'una amb Per tant, més que ser bo o ser dolent, obra obra en relació als teus valors interiors. Jo crec, l'altre dia petjava en el... post doncs us convigo a seguir el Twitter que vaig fent, no em petjo tants com em petjava però em vai petjant algú, vaig penjant en el Twitter el, el, el... una frase del Dalai Lama, que em va quedar molt, molt. la vaig trobar tan encertada. Eh, diu, accepta, obre, obre els braços de bat, bat el canvi, però no deixis escapar els teus valors. Em va semblar fantàstic. Clar, no deixes escapar els teus valors que no els trobar. Jo crec que una de les feines que hem de fer, el grup que estem aquí, i no col·lectivament, sinó de forma individual, perquè si ho fessin col·lectiva, llavors automàticament això ho convertiríem en una secta que no és el propòsit. Individualment ho al significa buscar els valors reals que ell sent interiorment, ell o ella. Valors. Què és, què és el que jo considero valor? No? Valors. Què és el que jo vull? conservar i trenar. Quins són? Qüestionar-se'ls realment, eh? Ens els hem de qüestionar els que ja tenim, eh, també, perquè a vegades estan equivocats. Qüestionar-nos els que tenim, a poc a poc, tots del cop, no. Perquè si ho fas tots del cop et quedes amb bragues, i, almenys sense bragues ni siquiera, et quedes completament despullat al mig del desert. Això tampoc... Això és molt difícil. Això, això no és ni per herois, jo ja és per avatars, eh? No, no estem aquí, no l'avatar aquest de la pel·lícula, sinó que vol dir una personificació d'un Déu aquí a la Terra. No? Això, com que no hi som cap, ni tampoc ho volem ser, doncs serà que no. Eh? Llavors, fem el que podem. És que amb, amb la nostra... Nosaltres hem d'entendre, hem d'entrar en un camí a l'unitat. Nosaltres estem treballant mitjoret o de diària, nosaltres mateixos, que és una mica el que podem fer, no? No estem treballant més. I, per tant, els nostres logros són relativament el que podem fer. Eh? Vale. No podem estar treballant 4 o 5 hores que podrien, no els mateixos. Eh? Tampoc crec que calgui. Però el que sí que fem, la conducta, en el que sí que fem sí que la podem convertir en una conducta apropiada, en una recta conducta que ens afavoreixi a que tot sigui constructiu cap a I això de la recta conducta no és un valor de bo o del duret. Sabeu, me'n recordo d'una persona, jo dia podeu ho volia poder-vos dir aquí, eh? Perquè em impressionat impressionar tant, em va impressionar tant, em va dir, diu, mira, mira si sóc bona persona, em va dir, ah, mira si sóc bona persona, que li podia haver pres això a aquella persona i no ho vaig fer. I en aquell moment no vaig poder reaccionar, sincerament. Ui. Però, al arribar a casa li he pensat, mira si és mala persona que no se'n dona compte, que no és el mateix no fer el mal que fer el bé. Mira si és mala persona que no és capaç de veure que deixar de fer el mal no és el mateix que fer el bé. No sap el que és fer el bé. No ho ha fet mai, el bé, si em diu això. L'únic que ha fet és, a vegades, deixar de fer el mal. Però, allò em va fer pensar, perquè aquesta persona, ella es veia com a bo. Fixa't, em deia, mira si sóc bo. Ho entenem. I aquest era el problema, la necessitat de ser bo. Quan... Segurament no hagués sigut molt més bona persona si s'hagués centrat en la conducta, en una conducta apropiada, i s'hagués necessitant de, de, de tanta especulació filosòfica sobre si era bo o era dolent. No cal perdre tant de temps. Quines coses fan bones al, al transcurs del dia? Això és el que conta. Quan sumen. Eh? Això, és com... Això sí que podem ser instrumentalistes. Sumen bones coses, coses dolentes. I ho veig de seguida. Actuem de manera... Com, com sabem que fem molt bé? Doncs perquè actuem, com us he dit, amb, amb la nostra consciència, amb els nostres valors que hem entès que són els bons pel motiu que siguin. Sí. Si els revisem interiorment, a través de la meditació, els trobarem. Trobarem quins són els valors, perquè la meditació ens ho diu. Totes les cultures han arribat als mateixos. Totes. Totes han arribat als mateixos. Per què? Perquè totes arriben a la mateixa comprensió. Te'n vagis aquí o te'n vagis on te sigui. Totes arriben a la mateixa comprensió. Fent mal als altres no és bo, prendre-li les coses no és bo, enganyar els no és bo, deixar-se anar patològicament no és bo. Totes aquestes coses no són bones. Pecats aquests, capitals, de la, de la mandra, de l'orgull, tot això no és bo. Eh? Trobarem que totes les cultures acaben dient el mateix. Diguem-li cap, eh, diguem pecats capitals o diguem-li simplement irès. Eh? Eh? No, resulta que els pecats capitals estan en el lloc igual, estan explicats igual i, en canvi, no li diuen pecats capital però no diuen que l'orgull, malament. La indolència o pereza, malament. Tot una sèrie de coses que estan igual. Per què? Perquè ens arrosseguen. Són unes ignàcies que ens arrosseguen. Tot això hem de, de lliberar-nos d'elles. Lliberar-nos, no és la paraula, les hem de transformar. Lliberar, ja ho vull dir, no crec que puguem lliberar se de res. Està dintre nostre i viu dintre. I som addictes a aquestes coses. I per tant no es poden En aquests moments són negre. I si ho treballem bé es converteixen en adob. I ja està. El que he de fer és transformar les coses en odot. no do. No treure-les perquè no se n'en no van. Quan les vull treure és perquè jo sóc bo i això no pot evitar dintre meu. Jo sóc bo, què fa això? Això no pot ser que estigui bé. Llavors només tinc dues opcions, o ho o ho foto fora. Cap de les dues és real, fora no se n'en va i tapat a dintre, encara faneix tu dos. Per tant, no serveix de res. Per tant, el que s'ha de fer és posar lo de tal manera que s'assegui i després s'embrà al camp i utilitzar-ho. He eh que saps el que és l'orgull, doncs ara pots ajudar moltes persones que són orgulloses a que no visquin en aquest estat d'orgull. No dient-los que no siguis orgullós, que això no serveix de res, perquè eh, no per un moment ja ens hi un altre. Eh He que saps lo que és la mandra, doncs ajuda amb els altres que tinguin mandra que no es deixin emportar per elles. Eh, que coneixes l'autocompressió? Doncs pues no deixis que ningú caigui en l'autocompressió, si pots. Ja estàs transformant la merda en dò, Ajudant amb els altres. No ho ja no, dius si no ho facis. No, no, no, que ho has fet tu així? Eh, que no? Que, que transformar-ho en doncs, mateix. Senyals-hi, que treballin amb això, i d'aquesta manera vagin cap a millor. Per aquest motiu, i... m'estic anant molt de temps, però perquè crec que avui és necessari. Per aquest motiu hem de... perquè la conducta... perquè puguem tenir una conducta cap endavant, que progressi, que tingui, que no estigui basada en, en aquest conflicte del de ser bo o del Realment, ens hem d'alliberar de, de la por. Alliberar, mm? transformar la por, acceptar la por, deixar-la, reconèixer-la, com us explicava abans en les meves pors, per exemple, doncs, ha vingut una por, no cal que me la tragueu, no cal que me la, no la feu marxar. Ja no tinc tingut moltes ganes de que em marxés, no? Jo no, la meva por ja la tinc i ja està, no passa res. No, no, no, no em devora, jo ja la conec, ja sé com és, ja, ja l'he la cara moltes vegades a la por. Me eh? la miro i, i la deixo que s'instal·li i dic, bueno, però tu no governaràs. No sé com ho faré encara, però tu no governaràs, eh? governaré jo i en tu transformaré com a motor del meu vehicle per fer una cosa millor de la que hauria fet si no t'hagués tingut. Ara, aprendré com haig de fer això, a el que tenia por de fer. I d'aquesta manera podré fer millor que hauria fet abans de no tenir aquesta por. Què això? Que fes servir de motor a la por. Motor d'impuls, perquè ella m'ensenya a que a partir de llavors jo podré fer una cosa que no hauria fet tan bé, perquè aprendré a fer-la millor per poder no equivocar-me en aquella por. Llavors, ah. ¿sí? ens poden afrontar aquí l'ego i, i aquestes coses amb aquest motor de canvi? Potser eh, volar... eh, sí. Llavors què? Eh, D'això en parlarem un altre dia. Aquí. Sí, <laughs> mm, tu fas... Uh... Poden, poden aflorar moltes coses. Primerament, a l'aigua és molt difícil de treballar. Primerament, és molt complicat. Eh, I Primerament, primerament, tu estàs, tu estàs en un riu i t'estàs ofegant. I tens un salvavides, agafa'l. I després ja parlarem si aquest salvavides com es diu. Perquè vaig a venir que l'orgull és el que pot sortir d'aquí. Eh? Per afrontar la por? Només amb tu. A mi no. Bueno. Si et surt l'orgull, és perquè tu no tenies que treballar tant la por no poder el desig. T'entens? Perquè hi ha dos vessants. Has vist que he parlat la por i el desig? Jo ja estava parlant de la por però encara m'havia quedat per parlar el, el, el, el desig. La por, jo l'he vist i he sapigut com podia treballar-la, però no em sento orgullós per, per, per, per haver fet això. Solament em sento un pau i lliure del sofriment, no orgullós, orgullós no és el que l'he fet. Quan el desitges, quan de del que es tracta és desitjo, desitjo, desitjo fer això, eh? per exemple, en el cas de la por, a fer, una, a fer una cosa seria desitjar no fer-la, fotre el camp. Eh? Llavors sí que si te n'en surts amb la teva acabes sent orgullós, més que, si, més que si superes la por, entens? De totes maneres, de tot això en parlarem, si voleu, de l'orgull, i de totes aquestes coses. Avui no volia basar-me tant en aquesta història, no dubto, no dubto que hi hagi trampes, n'hi ha tot arreu de trampes, eh? n'hi ha tot arreu. És la vida, no, puc, no podem trencar, no podem fer truita sense trencar els ous i llavors sempre ens pot caure un tros de closca a l'ou i fer un nou ferrat un tros de closca I, no sé, o una truita amb un tros de closca, doncs pues mira, l'haurem d'apartar eh? eh, Si el teu cas és l'orgull doncs pues haurem de mirar l'orgull i poder ja no serà cap a aquesta línia la que de mirar eh? ens haurem de, de mirar d'una altra manera, haurem de mirar de... Saps, una, una bona manera de no ser orgullós és estar alegre de la sort dels demés no empatitzar amb la desgràcia sinó estar alegre de la sort dels demés desitjar que tots tinguin molta sort això treballa l'orgull desitjar que els demés puguin destacar i puguin aparèixer com, els, com el centre perquè això vol dir que no ho ets tu Per això ja en parlarem si voleu un altre dia eh? jo crec que avui amb la por ja hi havia prou eh? treballar amb la por eh? la conducta per, perquè jo us estava explicant la conducta perquè pugui ser una recta conducta té que tenir uns valors i ha de lliure de por perquè si estic acollonit no tinc conducta em que allí quiet sense poder-me bellugar i si tinc desig, vai a tolondrat cap a qualsevol lloc, sense, sense meditar, sense estar en calma en el meu interior. Eh? Llavors, la conducta, la recta conducta, no és aquella que està guiada per un desig, ni és aquella que està mm, guiada per la por. És la conducta que s'enfronta amb allò que li toca enfrontar-se, sense voler-se escapar, ni, ni voler-se amagar, ni volguer-se de fugir, i que n'aprèn d'allò que està fent en aquell moment. I que aquell, allò que l'estava contaminant, és l'adop que l'ajuda a tirar i a tirar endavant aquesta conducta. Eh? A progressar, a tirar les coses millor, tenir més cuidat. Mm? Si no tens cuidat, llavors, eh? si, si, si, si la, la pota pot ajudar per tenir cuidat i el magí te'n pot impulsar. Per tant, no, no, cap dels dos són negatius. Si governen són negatius. Si estan dintre teu són negatius. I si governen és quan tens orgull. Si no governen no hi ha orgull, només estàs en l'acció. El que passa és que això és no elaborat d'explicar. Si, si, no, si governen hi ha l'ego. Si no governen no hi ha l'ego. Estàs tu un amb l'acció. I això és lliure. És constantment... Per comptes de jo treballo és treballant. Per comptes de jo estudio, estudiant. Per comptes de jo camino, caminant. Aquest és implicat en l'acció. Un en l'acció. Sense... Entens? I aquí no hi ha Déu. Mm? Perquè no hi ha por perquè on hi ha por hi ha o sigui perquè hi hagi orgull i té ha que haver por i desig, les dues coses. Hi ha que haver por a què pensaran de mi, per tant, he de ser bo o prou bo, i té ha que haver desig de ser el millor, si no, no hi és. I, per tant, si treballes la por i el... Si voleu, no cal treballar cap més inyar en la por i el desig, n'hi hau suficient en aquestes dues, pel la resta de la vostra vida. En teniu prou. I traurem aquests malestars que tenim, eh? perquè el malestar ve de la por i del desig, de la dicotentia, aquesta, por i desig. Bé, Bé doncs, aquí ho deixarem, encara que ha estat una mica inconexat tot plegat, però hem, hem intentat parlar una mica. Sobretot, qüestions de soc bo. Vull ser bo. Aquesta és la pregunta que jo deixo a el aire. I si és això el que faig, no estic perdent el temps per comptes de viure i obrar correctament, perquè puc, puc obrar correctament sense necessitat de tenir una visió de que sóc bo. Vale? deixem aquí.